А на таку вже наблизившись віддаль, щоб поклики чути, гомін прибою почув він, що в скелях шумів прибережних, з ревом глушливим хвиля, страшенна об берег високий, билася там і солоною піною все заливала. Пристані там не було, ні затокіп де суднам ховатись. Всюди лиш кручі та скелі суворі та рифи стерчали. Серце й коліна тоді одісеєві враз затремтіли, Повин тривоги озвався до свого він одважного духа. Горенько, нащо цю, несподіво на землю побачить, Дав мені Зевс, і стільки зарав я пучини морської, Як запоріг я моря, Пінистого вийти не можу, скрізь лише гостре каміння, і хвиля бушує навколо з ревом невпинним і всюди і... лиш скелі здіймаються голі, море при березі дуже глибоке, ніяк ногами дна досягнути у ньому й уникнуть загибелі злої. Тільки но вилізти схочу, а хвиля мене острімчасті скелі із силою вдарить, і спроба тамарною буде а попливу я уздовж узбережжя, Можливо, знайду там берег пологий де-небудь чи тиху, спокійну затоку. Страшно, якщо понесе мене вітер бурхливий в багате рибою море і знову стогнатиму важко я в ньому. Чи не нашле якийсь бог злоумислий на мене велику з моря потвору, що їх... «Амфітріта годує, приславна! Знаю, бо лютий на мене, приславний землі потрясатель!» Поки отак він серцем своїми думками вагався, хвиля страшенна його понесла вже на берег скелястий, шкіру зірвало б із нього, і кості б йому потрощило». Та положила на серце йому ясноока Фіна, скочить на скелю й двома ухопитись за неї руками. Стогнучи виснув на ній, аж поки відхлинула хвиля, так він уникнув її. Та друга, набігши нежданно, геть його збила зі скелі й відкинула в море далеко, як у полі поморського коли із нори його вирвать, в щупальцях вогких дрібні, камінці ще тримаються густо, так і на скелі стрімчастій з долонь його смілих лишилась клаптями шкіра, а сам він під хвилею зник гомінкою. Всупереч долі загинув би так Одіссей бідолашний, та напоумити встигла його ясноока Афіна вирнувши з хвилі, що з ревом на кручі стрімкі набігала, вздовж узбережжя поплив, поглядаючи, може, ще знайде берег пологий де-небудь чи тиху, спокійну затоку. Так, пливучи аж у гирлі ріки яснохвильної раптом, він опинився, те місце здалося йому найзручнішим. Вільне від скель, воно й захист, От вітру давало надійний. Гир потоку, впізнавши, Почав він у серці молитись. «Зглянься, хто б ти не був, Володарю, до тебе з благанням Щирим вдаюсь від погроз, Посейдона тікаючи з моря. Навіть в очах у безсмертних богів Заслуговує шани». Хто у них захисту просить, як я, що біди, не терпівшись, нині твою течію, і коліна твої обнімаю. Змилуйсь, володарю, бути твоїм прохачем я волію. Так він благав і затримав той бог течію невгамовну, хвилю вповільнив і тишу створивши навкруг. Одіссея в гирлі ріки врятував. Уже бо й коліна у нього, І руки міцні задубіли, І серце у морі охляло. Тіло набрякло усе, Струмками вода виливалась З рота і зніздрів, А сам він без слова лежав, Без дихання, ледве живий. Бідолаху. Знесилила втома страшенна.